Öreged ma 2019. február 26-a 20 kedven, kedven, kedven van. Végül is mindenki javítani azt, amit valaki más ad a számba. Egy supervisor. 7 óra 5 perccel ma 2019. február 26-án kedden, ebben a hónapban nem lesz több ked februárban.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 Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János bátortala a műsora egy kosárból annak érdekében, hogy kiigazodjanak az életben, vagy legalábbis ne nagyon igazodjanak. Össze-vissza. Egy egyértelmű kép létrehozása, a cél semmiféleképpen se az összekuszálása.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 2008 első 8 óra után nemes Gábor, majd Ugi Attila, és nagyjából hármi tájékkán véget ér majd műsor, mert. Mert. Végül is mondhatnám, hogy az első fél óra vagy meggyőz arról, hogy holnap legyen élő lebonyolítások egyfejöncsi, de úgy döntöttem, hogy egy héten több napot csak akkor hagyok ki.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 Hát, hogyha az tovább rezeg, 06148 909999, és 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváthi! Tehát figyelj, én még mindig a tegnapi este hatással van Nem csodálom! Vagyok. De én, Filipov Gábor, az egyszerűen Nobel-díjat adnék neki ami hülyeség nyilvánvaló, de ahogy ő beszél a muszlimról, Soros György papáról, az eszperantóról, a házérhatalmakról, az irodalomról, ez olyan döbbenetes élmény, hogy eszerűen, nem, nem tud, még még a teljesen... három embert tíztam föl, három embert tíztam és elmeséltem. Igen, hát nagyon sokat vesztettek mindazok, akik tegnap nagyon nem sokkal. jöttek el, de a saját relációdat azt nem tudod tisztázni hozzá. Tehát amikor tegnap az este, Péter, most komolyan beszélgetek vele, Igen. tehát most nem, nem hülyéskedve. De. Bár a többi beszélgetéssel, hülyéskedés céljával készült. Tehát amikor tegnap azt mondtad, mint egy zárásképpen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 számára, hogy a Filippov veszély. veszélyes... Hát hogy... egyetlen egy dologról szól az én az számomra, az, hogy, hogy, hogy te ér. valami ismeretlen okból, vagy nagyon is jól felfogad érdekedből olyan mértékben dugod homokba a fejed, vagy fogod be a füled, hogy arra én nem találok magyarázatot. És aztán é. nagyon veszélyes a Filippov, mert ő képes kiásni a fejedet a homokból. De nem arról beszélsz, hogy miért ásod bele a fejedet a homokba, hanem arról beszélsz, hogy a Filippov milyen veszélyesen tud kiásni. Igen, én azért tartom veszesnek a Gábor, mert annyira okos és annyira intelligen intelligens, hogy ez veszélyt jelent a nemzet együttműködés rendszerére, aminek én a híve vagyok, érted? Tehát ha ilyen emberek tudnák teljesen kinyírni ezt a rendszert. De, de, a hogyan, Gábor. de ha közben valakinek én... a kritikáját elfogadod, akkor nem azt foglalkoztat inkább, hogy az azért a rendszerért, amiért te lelkesedsz, miért is lelkesedsz? János, én a, én ez, a 17 éves korom óta én, én abban értem, mint fotós is, hogy, hogy hűítettem az embereket vidékel, amikor fotót csináltam, és 600 forintos Én értem, Péter, tisztettek. de most nem, erről be, nem Tehát, arról beszélünk, hogy hűítik. Tehát nem én nem, én nem erről mondtam már szó. neked is, hogy te műsorod nekem egy egy egy De, de, de, de Péter, ne, ugra, ne, ne, ne, ne ugráljál ágról ágra. Kérdez, veszély, nem nem, mert veszélyes rád a Filippo, mert te egyébként meg vagy győződve, hogy most március 8-a péntek van, és ugyanakkor úgy tudja elmondani a Filippo, hogy ma a február 26-a ked van, hogy képes vagy egyébként önrevíziót tartani, de a dolog lényege az, hogy a végén visszasz. Arra, hogy március nem tudom, hogy a, nem tó, hogy Jó a van. De, de nem hát, ja, hát, így van. Érde, de akkor magad kéne tisztába jön, De nem tudom tisztázni, mert reggel 7 és 9 között megtisztulok, és utána visszaromlok, érted? Másnap reggel <gül> Ilyen vagy nem tudok csinálni? Hát mit csinálja? Ez, ez én, van. 66 én... éves vagyok, és így élem az életemet. Ezt, már 45 év. Én ezt értem, de ezek nem eleve elrendeltettség. Hát e, most már nem tudok megváltozni, már túl öreg vagyok. Nem, bár abban, hogy önmagában az a felismerésnek mekkora jelent. jelentősége van. Marga Zoltán, az Marga. egy első pszichológusom eltulasztta a felismerés jelentőségét, mert a felismerésnek hihetetlen jelentősége van, de az, ami utána bekövetkezik, annak talán még nagyobb jelentősége van. De ha egyszer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 szíjátszeri beszélgetést igennyelne, de már 66 évesen nem fog megváltozni. Mindig ez a két órás változó. megtisztulás Folyamatosan változó, Péter. Akaratod dacára. Nagyon sokat de... vesztettek azok, akik tennap nem jöttek el.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 hogy én kitiltottam az összes uh, ilyen nyilvános eseményről, beleértve, hogy mit a hagját is megismerem műsorban is hol eltűröm, hol nem tűröm el, és erre nem tudok jobb szót alkalmazni. Azt mondtam, hogy eljöhet, és a szerint ő hozott magával egy embert, aki egy hitvitát, vagy legalábbis egy hitvitaszerűséget folytatott uh, a Filippovval,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 Lakatos István jó reggel. Szerintem kimondod a kulcsot hogy hitvita. Arra Horváth Péternél is be akartam telefonálni, hogy a Horváth Péternel ez egy vallás. Jó, csak, hát, csak nem vagy a valaki... tisztában, hogy te nap tényleg egy hitvita volt. Minden lennék tisztában, elmondtad, és én... Jó, csak, a... csak azon, azon, azon, azon ott kellett volna lenni, tehát te ilyen hitvitát a saját területeden tudsz folytatni olyan emberrel, aki a matematikát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 De nem voltál annyira, ott megérint. ő. Tehát ez Tehát azért... megérint, amit mondasz, a lányomat egy hetem légből kapott dolgokat hitvita alapon, de hát higgyem el, hogy ez jó. Ugye a tegnapi beszélgetésnek ezzel az ismeretlen előletek másokkal annyiban volt jelentősége, hogy közben az is előjött, hogy mindaz, ami most van, az korábban hol volt, és Igen. nagyjából abban volt megegyezés, hogy ez mindig jelen volt,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 a Jobbikot és a baloldalt, hogy az adott esetben a Jobbikkal képes összeállni ilyen múlt után, mondja ezt, egy miépes, aki onnan jött át és szolgálja aki teljes merszélességgel ma a Fideszt. De azt mondja meg, hogy ezek között nincs rokonvonás, no. az egyik hiteles, a másik hiteltelen, tehát önmagában az, hogy a kocsis útja a miébből vezetett, mi következik ebből? Az ön útja is innen vezet oda. Nem az a kérdés... Hogy ő egyébként honnan jött, hanem ahol van ott mennyire hiteles. Tehát amit mondan, semmi értelme. Értem, hogy mit akar mondani, de ebben a formában számomra érdektelen. Nulla egy, egy.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 Nagyon sokat vesztettek, akik tényleg nem jöttek el az akváriumba, és majdnem magamat is közéjük sorolhattam, hiszen meglehetősen kedvetlenül mentem, és aztán teljesen a hatása alattáhoztam. Hetes perc múlva lesz reggel fél 8.06.1. 4.8. 9.0. 9.9. és 06. 36. Bármilyen témában, Az előző beszélgetésnek töredék jellegenet törjele önöket. Persze van az akármire. Mi volt a nap Niki Minás koncerttől? Jó reggat! Jó kívánok! Én olyan kellemeset csalódtam magában, mert tegnap láttam a Youtube-ban egy ilyen repótot magáról. Hát, maga is így tök jó ember. <hállás> Miben sikerült ennek a Queen filmnek a főszereplője az Fasorban nincs például a Vigom Mortensennel, de Ugye a díjakat nem így adják. Szegény Glenclose. Még mindig van három perc. Március 11-én lesz a következő nagyon messzire jött ember, hogy utána mikor lesz arról fogalmam sincs. Március 11. Kívánok. Egy múltjati programot szeretnék beszámolni, hogy elmesélni a élményemet. Kaptam egy e-mailt felhívásra, ilyen lélekmozgató programra, hogy a paraolimpikoknak van egy ilyen napja, és hogy próbáljuk ki, hogy milyen akkor a paraolimpiakorot így futnak, meg szaladnak, meg ilyesmi, És megcsináltam a gyerekeimmel, a tanítványaimmal, egészen felemelő volt, és a reakciók volt a legérdekesebb, milyen furcsa vakon futni, vagy milyen furcsa nem hallani, nem látni.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 1 és először, ma a február 26-án kedden legközelebb holnap lehet telefonálni a mai műsor, további elemei nem lesznek interaktívak. Nulhat egy és nulla másodszor. Nulhat és nulla senki többet. Igenis. Elsimolászló van a vonalban. Azt kérdezem, jó reggelt, azt kérdezem tőled, hogy lapozok a téma lehetőségek között, hogy segítsen nekem megérteni, hogy mi.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 a lapnak a jövőjét, inkább egy gazdasági heti lapként. Én sajnálom, szerintem... De elnézést ezekben ebben a szövegben nincs benne. Te most olyasmit mondasz, amit ezek szerint te tudsz, de más nem. De erre voltak kíváncsi, nem? Hát én mindenre kíváncsi vagyok. Én arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogy létezik az, hogy valaki 2016 decemberében súlyos pénzekért megvesz egy lapot, majd ingyen lemond róla. Én ezt se értem. Ezt nem ne Én én attól nem aki ilyet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 én fontos pontosan a háztalék és a motivációkat, hogy kimér és ugyan ad át egy tulajdonos, vagy egy tulajdont a, a létrejét alapítványnak. Nem is az én dolgom ezzel foglalkozom. Lasszik könyörgöm, én nem gondolom azt, hogy ez a te dolgod nem menekülj, nincs miért. Nem, de, de nem menekülök, János, csak olyanokat kérdezek. azt mondod, hogy megúszni, nem, nem, nem, nem megúszni, figyelj, az én dolgom nem, semmi nem, nem más, mint hogy kérdezzek. Nincs, nem vagyok minden tudás birtokában, nem tudok mindenre válaszolni, erre a kérdésre, de például nem tudok válaszolni. Nem az én vagyonelememről volt szó, nem az én üzleti érdekeltségemről, én nem tudom, milyen... De a te életedben kérdés. előfordult már olyan, hogy valamilyen súlyos pénzt adtál, majd ingyen megváltál tőle, miközben nem egy családtagodnak adtad ajándékba? Volt már ilyen, igen. És az volt. mi volt? De volt, mert mi az ajándékoztam a múzomnak. Hát azt gondoltam, hogy idő után nagy hért is fogad. Hogy, hogy a Székesfővádi Fentistán Király jobb lesz. De tulajdonba adtad, vagy ott van? Nem, tulajdonba adtam. Nem letitba hanem tulajdonba. Igen, van ilyen. Rendben van, hát ez, ez, ez tök jó, de elmondod, hogy milyenkért? Szabad ezt megtudni? tudni? így? Szabad megtudni ennek a történetét? Nem kép volt. Ez egy nagyon érdekes cserékkájó, ami az 1940-ben készült, ha jól emlékszem. Ami széktes élvárnak nevezetessége és szappanak. Ez egy olyan cserékkájó, kettő darabban belőle. Mama 90-ben is három készült. Hol vetted? Hát ez egy hosszú történet, nem akarom ezt most elmondani, de egy a lényeg, hogy ma a múzeumban van, a múzeumnak ajándékoztak. Aztán... De ez bonyolult történet, vagy semmi közebb nincs hozzá, vagy C? Hát is is. Nem, nem, nem, hát vannak van dolgok, amikor az ember nem akar a beszélni, nem. Értem. És mi vett rá arra, hogy ingyen átadta a múzeumnak? Gondoltam, hogy ott jobb helyen lesz. De hirtelen mire jöttél rá? Tehát hogy született a döntés? Hát gondolkoztam, hogy hol helyeztem el, és végül így döntöttem. És addig hol volt? a családi panziónknak a nagy termében. És működött? Nem, nem, Ez dísz? A dísz volt, igen. És akkor ezt szét kellett szedni, hogy át lehessen vinni darabokra, vagy igen, ez hogy ez hogyan Igen, igen, igen. És ott akkor rá van írva, hogy ez itt egy donáció adta XY-on? Nincsen kiállítás, most nem tudom, van, de az, az volt a ajándékhoz eset, hogy amennyiben akkor az a győződő, hogy a, a adományom pont ennyi. De most szerintem elkogyarodtunk, szívesen terelek, hogyha te terelni akarsz. Én igyált nem akarok, itt ez, ez, ez Isten áldja, meg, én nem egy vadász vagyok, te például nem egy agárkutya vagy, akik alkalmazok annak érdekében, hogy találjon már nekem egy űzet, vagy nem tudom, nyulat. Az agár, az mit talál? Hát a nyulat, nyulat rókát. Jó, tehát én most nem vadászom veled. Én csak egész egyszerűen nem értem, meg hát te ide rendszeresen írtál. Igen. Igen. Beleértve, hogy ott voltak emberek, akik ezek szerint a munkájukat is elvesztették. Nem hát, tudom, vagy sem? De. Majd meglátjuk. Ez kitől kérem, megkérdeznem, a Schmidt Máriától? Hát, vagy gondolom az alapítóvezetésétől, hát, akik ott a döntéseket hozzák. Ja, persze, azt már hiába kérdez. Igen. Igen. Vajon a figyelő, tehát azt se kérdezem, hogy a figyelő szerkesztőbizottsága a saját magától mondott le, vagy rá megkérték őket? Nem tudom. Azt nem se nem tudjuk, nem. hogy a figyelőnek a sorsa, vajon más ezen alapítványba tartozó lapoknál megismétlődik-e, vagy sem? Nem tudom. Igen. Hát akkor ennél sokkal többet nem fogok tudni kérdezni tőle. Igen, így, így. De téged is foglalkoztat.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 Aminek a, a, amely, amely során a politika ne élne az aktualizálás és a párhuzam um, bizonyos számára fontos kérdésekben a párhuzam bárhuzam. A kommunizmus áldozatai festerület. azok effektíve halottak. Jelen pillanatban a brüsszeli Igen, politikának még ilyen szef, halottai nincsenek. Nem kell nincsen nincsen, nem szef, hogy nem innet nincsen, hanem, hanem megemlékezéssel. Meg a tegnapinap az nem egy innetnap volt. Nem, semmiképp. Hanem ez Emléknak, és bizony ilyenkor, ilyen alkalmak is adódik az a, a doktorizálásnak a lehetősége. Ez, ez mindig így van.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 forognak másféleképpen a sírjukban. Ez igaz. Hát igen, hát igen. Jó, figyelj, akkor már két témán túl vagyunk. Azt kérdezik... egy, vagyunk. Hát nézőpont kérdése. Azt kérdezünk. A honpolával is megesik, de alapvetően anyám volt az, nem tudom, hogy ezt ismerhet, de családban van-e ilyen? Ugye csirkecsontokkal fordul leginkább elő...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 Amiről nem tudom konkrétan megmondani, hogy micsoda, de most megkérdeztem tőled, hogy örülnél el, hogyha négy negyed óráig béké hagynálak téged, és majd holnap úgy is találkozunk, a jövő héten megbeszélgettünk. Ezt kérdeztem. És nyugodtan rá mondhatsz rá, igen, semmilyen hülye mondatot nem fogok hozzáfűzni. Örülnél? Mondd ki nyugodtan, fél, le vannak szarva ez ügyben a hallgatók, ne a hallgatóknak akarj megfelelni. Azt kérdezem, tőled jól járnál le azzal, ha az elkövetkezendő negyed órát magaddal tölthetnéd? Nem, nem, csak. Ja. Te ebben voltál ebben a Nemzeti Táncsínházban. színházban? Zavoltáson? Én hm? ott voltam. És milyen? Na a képek szerint szép. De nagyon jó lehet, mert én büszke vagyok rám, hogy egyáltalán ott legyen azt a helyszínt, és én teváltam ki. Hát annak idején, amikor az volt a fal, mert, hogy álljunk a Budaivár fejlesztésén gondolkodni, és a karmáit a kolostorba szükségszerűen, tehát a templombényből ki kellett törtézni, tehát én ezt akkor egy helyszínt kellett találni. És akkor mi történt? Akkor mondtam, hogy, hát, mondtam, hogy a millióárisban lehet ezt jól megcsinálni, mert <coughs> úgyis a millióáris fejlesztésével is, hogy ezeket a terveket, most megvalósulnak, azokat vannak az előkészítésében. Én is szerepet vállaltam, úgyhogy ennyi az oka. Ott maga a tereprendezés, mert ugye én nem voltam belül, tehát én csak kívülről látom, meg látom azt, hogy az építkezés azért még messze nem fejeződött be, ott belül milyen viszonyok vannak? Tehát, hogy a... Tényleg játhassa alkalmas a színház, és a környezet? A körülött, a kívül? Uh -huh. hát a, a közvetően azért a ezen épületkül rendben van a környezet. Tehát ugye maga a millenáris kettes ütemnek a fejlesztése zajlít még, és az még egy oldalabig el fog tartani. Meddig? Nem tudom. ott, ott még mi jön létre? A, ezen építkezés során? Hát elsősorban egy park. Ez a legfontosabb.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 Eh... Uh...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 Folyamatosan figyelem, mert a Budavári fejlesztéseket. Tegnap pont a várkapitányságú igazgatójával jártuk a várkozásnak az épületét, környezetét. Elmondtam, hogy én milyen irányító táblákat hiányolok, hogyan kéne a még nagyobb ügyesebben fölvezetni a, a vendégeket. <gül> Elmeséltem azt, hogy ugye a legutóbbi legutóbbi óvétám, hogyan térhettem el, és azon bosszankodtam, hogy hát az épület.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 Uh, tegnap vasalás közben hallgattam egy betelefonálós műsort, ahol majdnem központi téma volt, hogy miután minden fényt leoltanak, a Karmelita kolostort és a Sándor palotát ja, világítják tőle, meg, és azon, azon, azon gondolkodtam, hogy vajon ez most egy olyan csonta, amin hagytak húst, vagy ez tulajdonképpen itt most micsoda? Tehát, hogy most ezen, ezen csáncsogni, hogy most uh, akkor pontosan minden van Azt lehet mondani, hogy a karmelitakorostót, meg a Sándor palatta most abban az állapotban van, hogy érdemes kivilágítani, érdemes megmutatni. A budapáli palatta pedig szerintem most abban az állapotban van, mint a kivilágításával érdemes takarékoskodni. Azt te tudod egyébként, hogy ki dönti azt el Budapesten, hogy mi nem. kap kivilágítást és mi nem? Nem, nem tudom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 Öt nappal ezelőtt írta arról a kormány.hu, hogy mától adható be az előadó művészeti többlet támogatásra vonatkozó igénybejelentés, a szöveg pedig azt mondja, az előadó művészeti szervezetek támogatása a szükséges pályázatok. 2019. február 21. napjától nyújthatják be az emberi erőforrás támogatás kezelő honlapján. Az emi által kielőtt kulturális grémium dönt a támogatásokról. Az igénybejelentéseket színház és táncművészeti kategóriákban a bejegyezéstől számított 30 napon belül, a zeneművészeti kategóriában a Nemzeti Komoly Zenei Stratégia elfogadását követően az EMI által kijelölt kulturális grémium bírálja el. Azt tudjuk, hogy a Nemzeti Komoly Zenei Stratégia az micsoda? A Nemzeti Komoly Zenei Stratégia kidolgozása, Fekete Péter Államokkal dolgozik. Nem olyan régen összeírták az összes nagyobb zenei szervezetnek a Vezetőjét, híres karmestereket, zenekarvezetőket, és velük együtt fog kidolgozni egy nemzeti stratégiát. Én ezt is kíváncsian várom. Eddig volt nemzeti komoly zenei stratégia? Nem tudok róla. És most mi lesz jó, lesz ilyen? Hát nyilván nyilvánvalóan átükkal át e megkérdezni, aki ezt kezdeményezte, hogy legyen. Egy biztos, hogy vannak területen átgondolandók. Ez egy nagyon is átgondolandó kérdés, hogy... Budapest például fölgy tud-e tartani ennyi zenekar? Kell-e Magyarországon ennyi szinfónikus zenekar? Ez egy, ez, egy, ez egy igenis fontos és érvényes kérdés, és erről bátran kell beszélni, és valaki azt gondolja, hogy nem, vagy nem így kell, nem ebben a fenntartói struktúrában kell őket működhetni, hanem nem jelent aki kultúra ellenes. És nemzeti színházi stratégia van? Mi van a nemzeti színházi stratégiával? Azt kérdeznem, hogy olyan van-e?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 Fontos-e az, hogy az Emmi által kijelölt kultúrális grémium hogyan áll össze, amely dönt egyébként az igen, előadó? A szerintem ez igen. És arról vajon a közvélemény mikor tud? Azt szintén Fekete Pétertől kérdezem. Hát mert? nyilvánvaló, nyilvánvaló. Ígyhogy az emmi által felállított a grémium, mert vagy a miniszter, vagy az ámbukán a felelő este? Az egyébként, hogy Fekete Péter, vagy bárki más, milyen mértékben áll a nép rendelkezésére, az a nemzeti együttműködés rendszerének melyik fiókjába van elhelyezve, hogy megtudjam? Nem tudjuk, ugye, én tökéletesen értem azt, amit mondasz, bár van olyan, amikor minden témában van valami mondandód, ma nincs. Én nekem Fekete Péterrel egy relatíve jó kapcsolatom van,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 Születt a a és 036776, egy maradt néhány másodpercünk. Tegnap láttam a más három székben szín pinte eladalabot, hát a legzavarba értő volt. Nem láttam, nem hozzászólni. Biztos jobb volt, mint a Nicky Azt tudták. Nulahat egy és nulla akkor elindítom a híreket. 0614899es egy most nem megyek végig rajta háromszor, bárki. stay around around around around okay Van ez az őrkén egy perces, ez a mindannyian, az nagy bűdös semmiből jövünk és a nagy büdös megyünk. Nem pontosan ez a dolg lényege, csak ugye egy olyan ember, korábban megkérdezik, hogy hol van a honpola, és akkor azt mondja, hogy második emelet öt, hol van Kovács úr, a harmadik emelet hat, és aztán egyszerre csak ellézt a semmibe,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 Ugye ezt felejtjük mindig el, hogy, hogy az nem lehet egyszerre intésben is lenni. ugye nem foghat a macska egyszerek intésben is engelet. Ilyen nincs. Ezzel a kampányon az a probléma, hogy tételesen, amikor ott azon a plakáton vannak egyrészt hazugságok, ez már önmagában egy probléma. A másik probléma, és azért ez nehogy azt itt, hogy ez csak Magyarországon vezetik, ki, ez, ez azonnal minden mindenfajta,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 Fogalmazás vagy, vagy egyéni értelmezés kérdése, ezek nagyjából, ö, hogy mondjam, köz, közmegegyezésnek örvendenek, ki mondva vagy ki nem mondva. Ha azt mondom, ö, hogy, hogy ö, szőrös talpú alá, azt, azt senki se fogja ö, vidám ö,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 Ö, ugye vannak halmazati büntetések. Attól, hogy te gyilkoltál, attól te még rabolhattál is. És akkor ezért ezt nem Jó, tudom. Gábor, arra -e, szeretném hogy... felhívni a szíves figyelmedet, hogy az elmúlt időben megváltozott közöttünk a szereposztás. Én voltam az, aki bonyolult példákkal éltem, és te voltál az, aki engem arra próbált rávenni, hogy ne ugrándozzak. Ez most már a legalább a harmadik beszélgetésünk, ahol olyan példaüzonnal állsz elő, amely számomra arról szól, hogy a dolog nem elég fix ahhoz, hogy önmagában értelmezhető legyen.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 egy anyagot írt. Egy, nem, egy, egy, egy, nem, volt teljeses. egy válasz. Plakát, amely válasz plakátot angolul ugyanazon dolgokra, amelyek magyarul voltak, volt válasz. Dehogy nem? Volt egy Én ilyen. plakátot nem láttam. A Facebook megtalálta. Nem, a, a, a a nem kevered össze a momentum nem ö, Nem, egyáltalán ellen nem, nem, nem, nem, nem, nem. A Jó. Momentum nem ír angol plakátokat Magyarország szemére. De a Momentum kiplakától is. De szépen, mondom, az nem momentum angolul van.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 Ez nekik úgy, ez... az a feladatunk, nekünk ez a feladatunk. Nekik lehet, hogy feladatuk van, nekünk nincs feladatunk. Amit mi csinálunk, azt önként is dalolva csináljuk, te is önként, én is önként. E, ennek olyan, olyan célja nincs, mint ami az unió válasza, vagy mint amilyen a magyarországi plakátkampany. Te most teked mivel a problémát, hogy ez unió miért választott?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 mire jó az a dörgés, aminek egyébként a jelentősége nagyjából akkora, mint a válaszkampány Brüsszel részéről, mert az legfeljebb egy ilyen morgássá csitul, mire elérkezik ö, hegyes halóhoz. De most itt két dolgot kavar. É, é, nem kavarok, két különböző dolgot. Az, az egyik az Európai Néppárt, ahol szó lehet így, a, így, így, így, kirakásáról, így, így, vagy nem így. kirakásáról. De az Európai Néppárt nem az Európai Unió. Az de, de, de, Európai de, de, de, a, de az egyiket az... már lezártam, semmit nem kavarok. Én az előzőt befejez. Most a váltértem egy Hát azt, ami ott az Unió volt. Ja, most, ja, most a néppártról semmi, Semmit, a néppártról, az Unióról nem beszélünk. Ja, a semmit jó, nem semmi. Hát néppártra... Az így egy a világán semmit. Na jó, de azt mondtad, hogy az Európai Unió. Azt mondtad, azért mondtam, és azt mondtam, hogy az Európai Unió nem fogja. Nem, nem, nem, nem, az az, az, az előző beszélgetés. Jó, a, párt, most ezért... a, igen. a néppárt. A néppárt egy párt. Olyan párt, amilyen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 De semmi ilyesmiről nem tudok. Jó, hát... Né, én azt a hallom, hogy Nem vagyok ott, nem vagyok ott, de azért amíg ott voltam, beszélgettem ott emberekkel a Brüsszéle folyosókon, nézd, azért a tolerancia szintje, a most, és ezt ez nem okvetlenül pozitív toleranciának é, értem, ezeknek a e, nyugat-európai politikusoknak sokkal magasabb, mint a magyaroknak. Tehát nyugat-európában e, sokkal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 megint egy egész másik példát fogok mondani, a liberálisoknál, akik ugye nekünk a fő, fő ellenfeleink, már meg legalábbis Orbánnak, és akik aki, ott vannak itt, Spanyolországban a Ciudadanos, akik, akik most éppen összeálltak a, a, a jobb oldalról és a szélső jobb oldalról. Legalábbis Andalúziában. Tehát...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 Igazából ez a normál politikai ügymenet, egyébként normál viszonyok között, és nem csak a, a néppártban van ilyen. Most itt volt ő, Madridban a szocialistáknak a kongresszusa, ahol megválasztották Kimmermanszt a kandidátnak, tehát a, a fő, fő jelöltnek. Na most itt például nagyon komolyan fölvetődött, fölvet,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 hogy időkorlátaink vannak, úgyhogy bármennyire is sajnálom. Itt most hirtelen le kell húzni a függönyt, mert még egy beszélgetés van, és nekem 35 9 kor el kell, hogy menjek, de erre már korábban felhívtam a figyelmedet. Jövő héten folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. Oké. Okay. El, elnézés, hogy így alakult, de most hirtelen nem árultam zságbomacskát, ezt eleve lehetett tudni. <tos> Majd a végén ne tegye legyen szíves jó? Ugi Attila van a vonalban, ugye elmaradt a múltkori beszélgetés. Aztán csodálkoztam is, mert aztán megbeszéltünk egy időpontot, ahol szintén nagyon szorosak lettek volna az időhatárain, mert aztán pikk és pak bekapcsoltam otthon a televíziót, mert nem tudom, hogy hányra értem haza, és aztán önt láttam a televízióban. Ó, akkor valószínűleg nagyon rossz lehetett a délelőttje de, uh, igen, a, de, de a jól Budapest láttam infó. igen, igen, igen, igen, a Budapesti infó volt de amikor még megbeszéltük az időpontot akkor ez még nem volt fix, hogy az abban az időpontban <gül> úgyhogy lehetséges is azt jok... is lemondta volna igen, lehetséges hogy azt is lemondta volna, hogy egy kicsit gyorsabban uh, haladtak az események előre mint ahogy arra bármelyikünk is számított volna ugye ez ah, egyebek között bizonatban. azzal volt kapcsolatos mert akár lehetett volna kapcsolatos a repülőtérrel is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 Ugye megint vissza kell nyúlni egy picit időben arra az időszakra, amikor uh, elkezdtük ugye a csatornázási programot. 2010 18. kerület volt a legkevésbé csatornázott kerület az egész fővárosban. Nagyságrendileg 100 kilométernyi csatorna hiányzott a kerületből. És uh, ugye ezt elkezdtük uh, 2013-tól 3 uh, ütemben, egy nagyon nagy ütemben, aminek körülbelül 15 uh,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 Két, illetve pontosabban három ö, olyan hely van a kerületben, típus szerint, ahol nincsenek még szilárd burkolattal ellátva az utak. Az egyik azok az úgynevezett kis fotyú zsákutcák utca végek, ahol mondjuk 5, 6, 8, 10 ingatlan van egy zsákutcának a végén különböző területeken, és ez valamilyen kifülkészetetlen, kifolyólag ö, soha nem került vele a, a, a, a, az útépítési programba. A csatornát megépítettük már oda ki, ki lettek alakítva, de oda nem, oda nem, ment, nem ment a burkolat Ugye ön azt mondta, tova. csak, hogy itt ezt gyorsan összefoglaljam, azt mondta ön, hogy a kerület mintegy 1,2 forintot nyert útfelőjási pályázat első körében, ezek szerint több körül lesz, és ebből 6 kilométer földutat tudnak szilárd burkolattal ellátni, ez körülbelül 27 utca érint, a munkák március második felében indulhatnak el, és szeptemberben fejeződhetnek be. Így van. Így ütem? Bocsánat, a második ütem, de csak értelmi fogják, ha hallgatok, ha végigmondom, hogy miért mondom ezt. A második ütem, tehát ugye a Pattyú utc szakaszokon kívül vannak olyan külterületi utak... A második vagy további ütem, azok, tülelem, annél nem tudja, mit kérdezek. Azt kérdezem, hogy ugyanerre a pénzre vonatkozik, vagy az újabb pénz? Ugyanerre a pénzre vonatkozik. Tehát ez az 1,2 milliárd van több ütemre leosztva így van. hányra?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 Július közepén indulva. Hadd kérdezzek egy ö, csomó hülyeséget, de ez ugye az én fertőzöttségemből adódik. Ez milyen meló? Ezt ki kell írni közbeszerzésre, ezt az önkormányzat saját maga teszi. Tehát ennek milyen jogi procedúrája Igen, van? Igen, Igen. Mi kiírtunk már az előző évben... Ez a pénz mióta feltételes... van önnél? csak újabb és újabb kérdésült az eszembe. <gül> Mindjárt mondom, tehát mi az előző év még kiírtunk egy feltételes könyvbeszerzést. Abban a reményben, ez a pénz pályában, lesz. Mert tudtuk, hogy hány utcával fogunk pályázni. Uh -huh. És tudtuk, hogy mekkora keretre uh -huh. lehet pályázni. És nem tudtuk, hogy mennyit fogunk elnyelni. Az elnyerés összege az nem attól függött, hogy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 de a soroksári önkormányzat területén van. Aki okay, de most én azt kérdezem, hogy valamit nem értek pontosan, vagy benne van a hiba, vagy önfogalmazott félréthetően. Lesz még olyan forrás, amire pályázni lehet? Igen, igen, igen, igen, ígéreteink szerint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 Igen, igen, igen. Ott már hat, sikeres, köz, sikeres közbeszerzéseken vagyunk túl. Fel, úgy, úgy, úgy, úgy közbeszerzés. De az kép, mi kell ahhoz, hogy a feltételesből megszűjjön a feltételes? Ö, hát azt kell, hogy a forrást mögé tegyük. Oké, okay, de azt hiszem, hogy az, az, az kellzel, mikor landol. A, a, for, a, forrás, tehát a forrás már elnyertük. Jó, mag magyarul aki, aki eddig feltételes volt, megszörés. az bízhat abban, hogy ebben a két ütemben ő munkához jut, aki pedig ott lakik, a Szilárd burkolatú így van, uh, úthoz így van, jut. Így van, jut. Azt kérdezem öntől, hogy az összes érintett, és most nem elsősorban a kivitelezőkről beszélek, hanem a lakosokról, tudja-e, hogy rá mi vár az elkövetkezendő hónapokban? Ő, szerintem nagyjából tudja, mert...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 fővárosban érünk, tehát ezt muszáj megcsinálni. A külső területeken, a nem olyan régen parcellázott területeken, ott áldatlan állapotok vannak. Ott ugye évente kétszer kell nekünk a városüzemnek kimenni, ez uzalék volni, behengerelni, belocsolni, akkor ugye a téli időszakban nem lehet rendesen a, a hókotrást megcsinálni, ugye mert fölmarja az ember ezeket a, a korábban lehengerelt kabincsot. Tehát ezek nagyon-nagyon nehézkes, bonyolult és és nehezen karbantartható út szakaszai a 18. kerületek. Tehát ott mindenféleképpen szükség van rá, és hát azok, akik ott élnek, azok ez tényleg úgy várják, mint ahogy, ahogy a kisgyerek várta. Ez, a, a anélkül, hogy most nézném az önkormányzati választásokat, bár ahogy tapasztalom minden erről szól meg az uniós választásokról, ez annak idején, öt évvel ezelőtt az önprogram pontjaiban benne volt? Benne volt a, a földútak számának csökkentés, csak ugye objektív okai voltak, hogy most ért oda, tehát sőt még ott van egy útszakasz, ahol még most jelen pillanatban is zajlik a, jelen pillanatban is zajlik a, a csatornázás, tehát az csak a második... Az megcsúszott, vagy soha. pedig annak egyébként is így kellett alakulnia? Önnek így ke hát jobb lett volna, ha már tíz évvel ezelőtt valamban az utcában csatorna, ö, oda, oda most jutott el a, a csatornázási program, tehát az gyakorlatilag...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 Hát ahol nincs olyan mértékű közvilágítás, vagy... vagy Mi te, mit jelent az, hogy nincs olyan mértékű? Mi van? Hát az, hogy nincsenek olyan sűrűséggel ellátva a, a, a, a, a lámpahosszapok, mint, mint amely, amit egyébként... Arra, a, a, amiről ön a, most beszél, eddig, arra nem lehetett pályázni? De, de ez benne van a pályázatban. Tehát ez... Ja, majd, majd jól, hogy ebben a pénzben ez is benne van?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 Nem tudtuk, azért nem tudtuk pontosan. De azt hanem, hiszem, hogy a költségvetésben ez benne van-e? Hát nyilván terveztünk, terveztünk azzal, hogy saját magunk építünk földutat, de hát nyilvánvalóan akkor ezt az ön forgatjuk be ezeknek a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 Többet kell Jó, de akkor én, ahhoz, én jól értem, ahhoz, hogyha ön nem tesz hozzá, az egyet. is megvalósítható, csak akkor rövidebb útszak azt tud átadni. Ahhoz, hogy hosszabb útszak azt tudjon átadni, ahhoz önnek hozzá kell járulnia, mint egy 105-105 millióba. Jól értem? Ö, nem, nem egészen, mert, mert utcákkal és Igen, Az utcákat, mert ugye akkor kapjuk meg a pénzt, hogyha azt, hogyha azt át tudják venni. Bocsánat, hogy a közúthatóság átveszi tőlünk, ha nem veszi, át törünk az a közúthatóság, akkor nem kapjuk meg a pénzt, mert nem évidettünk meg szakszerűen utat. Tehát a szakszerűségig el kell jutni, tehát a közvilágításnak, vízelvezetésnek, Szegénynek, annak benne kell lennie az útban. Tehát nem lehet az, hogy csak, ahogy az ő gyerek. Én ezt mondan, értem, csak azt mondom, mondom hogy ha ön nem akar az egészhez hozzájárulni, akkor kevesebb utat tud úgy megcsinálni, hogy ezt ez a bizonyos hatóság átvegye. Ahhoz, hogy több utat tudjon átadni, ahhoz önnek hozzá kell járulnia abban a mértékben, amilyen mértékben a büdzsé bírja. Így, így van, így van, így van. Ez mekkora tehertétel ma a 18. kelet önkormányzatnak? Én erre azt tudom, tudom mondani, édes mert, hogy... teher meg egyebek, de most mégis... De nem, nem, nem, nem, én azt tudom mondani mert, hogy, hogy a költségvetésben, tehát azt a forrást tudjuk rátenni, amit amúgy is a költségvetésben útfegújításra, illetve földútépítésre terveztünk volna. Tehát ezeket a forrásokat... Jó, de ezeket... az a kérdés, hogy az az útépítés, amire ez a pénz vonatkozott, az pont ugyanazokra az útszakaszokra vonatkozik-e, mint amivel most elköltik, mert ez egyébként lehet két különböző igen, igen. Ö, Alapvetően Igen, alapvetően igen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 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor február utolsó előtti napján, február 27-én szerdán ismét találkozunk 7 óra után. 061489099 és 063677161. Illetőleg azt követően, hogy elhalnak itt az utolsó hangok, dörrö pont, fialajanos Megfelelő rész aláhuzandó. Megvim. Tot si